Роберт Шеклі. Координати чудес. Читає Сергій Оробчук. Частина п'ята. Повернення на землю. Розділ 28. Кармоді знову потрапив у Нью-Йорк, на цей раз на ріг Ріверсайдського шосе і 99-ї вулиці. На заході над набережною Джерсі сонце сідало за горизонт хаус, а з правого боку у всій красі засяяла реклама спрай. Закіптюжене листя дерев Ріверсайдського парку мляво рушилося потоками вихлопних газів з Весайдського шосе. Дикі верески істеричних дітей переривалися лайкою не менш істеричних і роздратованих батьків. «Це твоя домівка?» – запитав виграш. Кармоді поглянув вниз і побачив, що після нової метаморфози виграш обернувся на годинник діктресі з умонтованим стереогучномовцем. «Здається, схоже», – відповів Кармоді. «Цікаве місце», – зауважив Виграш. «Жваве. Мені подобається». «Угу», – неохоче погодився Кармоді, не зовсім певний своїх почуттів щодо диму вітчизни. Він рушив до центру. У Ріверсайд-парку засвітилися ліхтарі. Мами з дитячими колясками поспішали звільнити його для грабіжників та поліцейських патрулів. По котячому безшумно скрадався смог. Заблуканими велетнями проглядали крізь нього будинки. Стішні води весело дзюрчали в гудзон. А Гудзон весело виливався в каналізаційні труби. Гей, Кармоді. Кармоді звернувся. Його наздогнав чоловік у потертому піджаку, капцях, котелку і з білим полотняним шарфом на шиї. Кармоді впізнав Джорджа Марунді, знайомого художника з Лідеря, не дуже пригрітого успіхом. "Привіт, чоловіче", звернувся Марунді, підходячи й подаючи руку. "Привіт, привіт", відгукнувся Кармоді позмовницьки посміхаючись. "Якся маєш, друже?" запитав Марунді. Сам знаєш, сказав кармоді. Звідки мені знати, коли навіть твоя Геле не знає? Та ну. Факт слухай, у Дікі Тейта в суботу збіговисько. Не хочеш примотати? Заскочу, сказав кармоді. Як там Тейт?» Сам знаєш, друже. Та знаю. зіркотою сказав кармоді. Він ще й досі теє. А ти як думав? Кармоді знизав плечима. А мене тут хтось відрекомендує, подав голос виграш. Заткайся, порадив кармоді. Слухай, друже. «Що то в тебе за штука?» Марунді нахилився і вп'явся очима в зап'ясток Кармоді. «Міні диктофончик, га? Сила, друже, клас! Запрограмований?» «Я не запрограмований», – обурився виграш. «Я автономний». «Ох ти!» – вигукнув Марунді. «Ну і фірма! Гей ти, Мікі Мауса! Що ти ще скажеш?» ти до біса!» – лайнувся виграш. «Припини!» – загрозливо просичав Кармоді. «Ну і ну!» – заусміхавши сказав Марунді. Жвагою тебе парубійко. Га, кармоді.